Eta iso lagunok, hemen txegaude zintzilik irratian, beste behin. Kasu hontan, gurekin izango dugu e, oharzo musika kideak, eta berez, nola no, bueno, no, beraiek e, mugimendu hau autogestiotik e, sortu zuten, balkarrizketa hau ere bai, erabaki dugu autogestionatuta izatea. Eta gure artean solal, solasalditxo bat e, egingo dugu elkarrizketa moduan. Zer moduz hau dute? Oso ondo, eta oso ondo dilitu gainea... Erabaki honi, bai, bai, bai. Aupa eik, aixo guzti, bai. Aupa eik. Hala, lagunok, hain betxe gaude, daukagut mikrofonoak irekiak nahi deguna esateko eta komentatzeko, ba, oarzo musikaren inguruan eta oarzo inoak jaialdearen inguruan. Baina ez dakit, horatzen zareten nola hostia hasi ginen mobida honekin? Bai, hori asan... Hiztoria. Horentxe, pentsatuta nahiko modu... No esan e, intuitiboan edo de, garatu da asuntoa, ez? E, ba, asi zen, eh? behar batetik diren, gauzak asten diren bezala. Asi zen zer ezetik, e-mail batetik asi ba, zen, bilera batetik... Horretik ba, hasi gehiela hor kapa batzukartzen, pote batzukartzen, ba, komentatuen... Gauzak guztiak horrela asten diren ezkenean. Edalontzi baten inguruan eta musika altu <laughs> eta belarrira garrasika. <laughs> Baina, bai, duela lau jabete du, ez, hurri aldean? Hurri aldera, bai, ez, hurri aldera. Ez eta behar baten inguruan baita ere, ez. Ikusten genuen, mm -hmm. e, bueno, oharzo aldeko taldean artian, no, nola e, talde bakoitzak bere eragozpen, gero eta eragozpen gehiago aurkitzen dituen e, kontzertuak antolatzeko, edo beraien lanak aurkezteko ere. Hortik hasi zan pixka bat, hau, Oartzoaldean ba, dauden talde guztien artean, ba, deiadar de bat eh, sortzen, ba, pisat mugituin behar ginean laguk, bestela hau joala aurrea. Bestela, kabo ez, porque ezke es que, joe, beti kexaka ibiltzea, baina ezin dugu zer beharitegin, pues bueno, bentsat ez, mazten ba, bagara mugitzen. Eh, niko nire dakatu, oinarritik ez, eh, ezin deguna da, Fijatzen hasi, esan udar etxeak ez duela ez ere egiten, ez da? Ezin deguna da hori egin, guk ez ere egin baina lehenago, ez? Oh, ja. Haur da, no, ez? ni este hortik esortuzela ezkenean no. kontua, gu esan... A ber, gu jende pilla geha, e, musikare munduan, pues, bakoita bere pederadarekin, por supuesto, baina edo, beti... Edo bere saltxarekin, borde hori nibiltzen garen jendea, bakoita bere saltxan nibiltzen, da? Vale. Baitare, Eta, zatik ez gaba elkartuko, ez? Mm -hmm. Erkartu, eh, oso horreta da, orrexa, oso gertu bizigea, bos minutura gehienez, <risa> ze batik ez erkartu, hartu, eta enkaina batzun inguruan, <risa> edo, edo zehren gauzaren inguruan, hartu eta ezan, ze behar ditugu, zen nahi dugu, ze egon dalena hori beti er kontuan izan da ez, ze izan da, hau, ze esperientzia ditugu atzetik, eta ze esperientzia sortu nahi ditugu etorkizunera begira. Eta zeitzu gauden ez, eta jo, gara eh? alde mailan, Gezurra dirudi, baina orain arte e, jendearekin hitz egiten edo, bueno, musika talde zaharretan ibilitako jendearekin aipatu e, diate orain arte, ez zala hori egin, oharzo alde maian behitzat elkarrekin bildu taldeak eta elkarrezagutzen, agian batzuk elkar ezagutzen ziren, baina nik usteet no Ni behintzak pertsonalki hasi ginenetik anbilerak egiten, ba, talde pila bat ez zautu iudala, ez? Bai. Hemen zeudenak, hemen oharzo bertan. <gülüyor> bai, eta falta direnak, eh, borde, karo, oi? pixkanak airiesten nahi di ahimeiak, eh, beste talde berrienak, eta ez, parte hartu nahi dutela, eta esaten, jo, ba nik enekin hau esistiten zela, ere. <risa> <risa> <risa> <risa> jo, zerotik hasi eta zen bat, talde, dauzka guberri aldean. Az, aldean. Ez dut, azkeneko aldian ez du behiratu zen bat zen baina egiteko. Ogeita barra. bat, ogeita bi inguro. Ogeita piko, ogeita. Bai, ogei ez ogei den bakia basa dugu, ja. Mm -hmm. zerbait badira, bai. Bai, bai. Ja. Eta hori, kistona da, ez, esan... Ma, ba, ni que ditut nere inguruko taldea. Gu Gabiltza Goiko Eskolan ensaiatzen eta Goiko Eskolako taldea ez dut ditut, pues talde. Mm -hmm. Baina pero, gero hasten yeah. sea ya emteri begira edo ja, eh falta diren guztia, duela. Pues pues sea, en hayez, en de guztia, es entendura. O sea, ahí desde San Juan goa, que Oyarzungoak, pues igual Ez, ez dira animatu sartzera, edo ez daila iritsi berria, loke seo? Batzu daila ipatu didate eta, bueno, hasiko direla urgiltzen, eh? Baitare bai. gure gana, bai, bai, bai Hori da, kontua, biskaz, jendearen iritsi da dila berria eta horretarako sortu dugu baitare oar soinua jaialdi eh? e, ez? Eta berria zabaltzeko, morso musika sortu dela eta gogoa handiz eta dinamika jarraitzeko gogoz eta jende animatu da dila hortan murgiltzen, ez? Eh? Hina, ja, martxoak e, irurako jarri dugu, ez? Bueno, Lanun baterako <laughs> Ogarzo nioa jaialdia Ogarzo nioa jaialdia ah, Bueno, kontatu guarda, ogarzo nioa jaialdia hau sortu zen eh, ba, Ogarzo so musikako lehen gobilenetan Erabazki eh, ba, genuen eh, Ogarzo so aldean dauden ta, e, musika talde guztien artean eh, ba, Talde rolda bat egitea jakin desagun zeintzu garen, eh nun gauden eta elkar, elkarren artean ezagutzera eramateko eta orduan pixka bat deialarra egiteko edo jendeari eh eh ba amateko, e, iniziatiba hau ba, fez, jaialdi bat antolatzea eh ba gustihoi eh ezagutsera e, iniziatiba hau orduan hortik ateazan horeretako e, hainbat tabernetan eta gaztetxian e, kontzertuak antolatzearena. Eta bai alio, eh? Joder, ba, hombre, ane... balio, baliozitza egun baitare ere, ba, jendean ere bai ulertzeko, edo musika talek ulertzeko, hemen nahi duguna dela e, implikazioa. Hau da, ez, gu ez, ez garela mubituko gehi talen izenean, oza, ba, o ezan nahi dut, ez garela izango beraien promotore ez errez, argi dutzen nahi duguna, ez da, asiratik aipatzen genuena. Hemen, bueno, hil argarela tale guztiak eta elkarrekin eraman guztiago, ez? Ekin hitzeko ba, hainbat kolektiboetan gertatzen da, nah, mm. el famos efekto delkema hori, ez? Bai, eta zabaldu degula, bai, alderdi bat e, edo, edo nori zabal, zabalik dagoena dela, horso e, bai aldeako taldeen errolda edo ditu deguna, e, uh -huh. bueno, e, ez da errolda inoiz, erreal izango, baina bueno, errolda bat bada, Eta hori zabali dago donorentzako, pues email bat bidalita arso arzomusika.gmail.com era, mm -hmm. e, hortan parte hartzeko, eta oso interesgarria gainaz, e, bisita pila jaso ditu gure blogak, eta hori nertzako, dagoeneko, kriston aurrera pausua da. Gero, bai, sortzen ditugun ekimenetan, e, parte hartu nahi duten taldeek, pues, eskatzen dugula, e, pa, e, e, egon daitezela sortze prozesu hortan, hau da e, asamladetan. Eta, eta hori da, hori da, nikuzten minimo eskatzen dugun minimoa, ez eh, azkenean jaialdi parte hartuko duten taldeek parte hartu dute jaialdi honen sorreran. Eta hori da natsako interesgarriena, ez? Osea, autogestioaren oñarria hori da. Ez du ginearrentzako lanik egiten, gure burua gure lanean jarrita eta ditu gaurrera gauzak, ez? Bai, ta martxoak iruko jaialdi ontan, gainera, ba gune bakoitza kudiatuko du, ba bertan jotzen duen taldea jot... do. Eso tiene una que vaya Azken se se ma vuelta maldito buen, taverna en taverna en con tuekin, Baitare, baitare, baitare u dar cherekin billerak. Bai, ba, zenolako araudia dauen horren inguruan, ba, ez dagun nahiko genuen genukena, ez? Musikariogo mm -hmm. inauguraldetik. aldetik. Ba, bueno, azkenan, moldatu degu, Uri, erakzi, da eh? guri. Ez era bizi baino len ikusten genue, es. Gero ta gehiago daudela kontzertuak antolatzeko edo kontzertuak eskintzeko jendiei eta martxuakiruko jaialdi hau antolatzen hasi ginen ian ba, ikusi genuen, ez, ez, ez, ez zailtasun erreal dauden gaur egun. Adibidez komentatu genuen, guazen no? ba, horeretako tabernetan kontzertuak antolatzea egun baten bueno, nahi duten taberna guztietan. Amar baino taberna geiago prestatuintzian e, kontzertuak antolatzeko udaletxearekin hitz egin genuen e, Aber laguntzaren bat edo gutxienez e, apoioren bat eta, baimena. edo baimeneren bat e, aukitzeko eta bakarrik kostopoak jaso ditugu es eta amarta tabernetatik bakarrik lau tabernetan Egin algo, algo dia kontzertuak Horazkagu, no, no. araudio batzuk, orde nantzak ezak izan goden araudia ba, Orgian seiatu barko deguna baitare, ze aldatzen edo ni, proposamena ni. botatzen bensat Beti ere gatzen zaigu e, legez kanpo egitearen e, aukera edo ege Bez, bezke azkenan ez ez ez besta aukera galditzen mm, Artzu da esan, bai. bueno, e, taletan nabagagabagabagabagat daik da bat imena pues, Hauetan egiten dugu edo hartzen dugu egiten dugu guztetan Eta paso araudia ez Baina, ia beti e, olakotan egon du izan gara, ez? Mm. Bazkenean, kalendiztitanea, klandestimitatean, underground-nean, bueno. eta, bueno, oituta gaudi hortaz, bueno, ea behintza lortzen dugu normalizatzea, guzti hau, ez? Eta ba, ber martxuak iruko garrasiarekin, ez? Ea lortzen dugu bueno. lehenengo ostikoatxoa baten, ez? Horria, horria, horria, niretzakoa, martxuak irukoan, larun batekoa, bai, bai dela daiar bat, bai dela ostikoatxoa bat, baina, bueno, Da, netzakos, eh, planteatuguen unbezela, asambradan planteatuguen unbezela, ez. Da, lehenengo, kanpora begira, eh, ematen dugun pauso bat, ez. Eta, bai, eh, oihartzen nahi izan dezan hori lortu dugu, nik uste, ez. Bai, nire, nire kopozinabila. Oihartzen de zent izan du, ez. Eh? bai herri bai komunikabideen aldetik, eta bar, bai, egia esan flipatzeko dala ez, izaten e, nahi den reperkusioa. Adibidez, olako elkarrizketa bat, jarriko egizte hain bat irratieta, eta, pues bueno, hongetan bueno. bila. Ah, <laughs> hongetan bila. Ah, bueno, <laughs> zola saldia. <laughs> no, ver, ya, pues, zola saldia. <laughs> bueno, eta agian, egin dezakeguna da, martxoak iruko hauztetan dugu Bukarako horrela kuina jartzen dugu. Bai. Eta, eta mendik, bueno, martxotika irutika horrela, egin genuena, egin nahi deguna, aipatzen mm. bat dugu jendeari, <laughs> la musika taldei. Nik uste, um, lehen e, esan behar dena da, matxoak irutik aurrera gerratuko dena, izango dela asan baladak erabakitzen duena, eta asan balada hortan dauden indar eta gogoen ondorio sortuko dena. Gero, bai, e, gogo batzuk eta asmo batzuk bat ditugu, ez? hasieratik markatu ditugunak, ba, behidela, ohar mailan maian e, espazio ezberdinak koordinazioan jarri, edo elkar elkaresagutuan jarri, saiatu horre zirkuitu antzeko bat sortzen edo, Baina, bueno, horiek asmoa besterik ez dira, ez? Gertekusiko dugu... Bueno, Behin txar leku batzua torri dira gure gana, ez? Ba, bueno, ba, kontzertuak antzolatzeko nahian edo laguntzeko nahian eta, mm. bueno, hortarako gaude pres baita, ez? Laguntzeko eta bertako taldei batxoko bat lortzen, ez? Kontzertuak izateko. Uh -huh. Bari, bai, mm. bai. Bai, artegin dugu e, musika taldeen errolda bat, ez? E, errolda bat sortu. Ni ustez eh, bueno, jaialdi hau eh, disfrutatu dezagun, jantolatuta dago Aida. Eta hortik aurrean inbarko denueke baita ere, oarzo aldean dauden ez, eh, kontzertuak eh, jantolatzeko espazioen errolda eh, bat ere egitea Ona. Eta bai oi hartzunen, eh, lezon, eh, San Juanen, San Pedron, Trintxerpen, Antson, Renderin eh, baude, baude espazioak nun kontzertuak antolatu egitezken Eta orduan duan, jarri kontaktuan eh, oar mailan dauden taldeak espazio horiekin. Eta hortik aurrera ba, kontzertuak antolatzen hasi hasi daitezen, ez? Berainen artean kontaktuan jarriz. Eta rolda hori herraldoia izatea hori da, hori hori da. Eta, bueno, agian horiak daukagu denbora, hola, pixka justu-justu, martxoak irukoa, haipatzen dugu, ba, hasiko dala martxoak iruko atxaldean, atxaldeko seitan, Bukatuko da gaztetxean gaueko iruretan, gutxi gora bera Baina nik uste, kuñan nahi kondo agertzen tala Zinlekuetan izango dien kontzertuak eta bar Eta bian, jendeari usten badiago gure kuñan zuten Zeru etzen zaizu, eh? Aurrera Bai on. Bai Hue bai. benga lagunok Gon bidatu zaudete, iruran, eh? Martxoak iruran hori letara Hori da Hora soinua jai aldean denak eh, gozatzera Venga, mm -hmm. eurre! Bapai, <laughs> gale! Bukatuko <laughs> Oarzo musika, oarzo aldeko musika taldeen elkarteak arkezten dizue. Oarzo musika jaialdia. Y miletamabiko martxoak iruan, larunbata. Horrebetan, hainbat kontzertuaz gozatzeko aukera izango dezue. Antzaldeko seitatik aurrera, landare tabernan, asshiila eta cacahuete reina Tabernan el puto dinero caso mai no mia sulocul el cartean y manol carballo eta juan mari beltrán lista, Bernan. Incógnita eta anónimos. No, eta jaialdia bukatzeko oreretako gaztetxean daueko 10etik aurrera That Toil Eta nongoa jaz! Oar soñua, musika jaialdia! Martxoak hiluan! Horeretan! Anima uzaitez! Info gehiago